السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والا اما بعد يقول الله تعالى في القران الكريم Wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha قَضَ الله wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim. Waman yafi Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya 36 suratul Ahzab hasema wama kana ai mafaha faha haipasii haii sawa kwa mu'min wa kiume na wa kike idha qadallahu wa amran pindi mwenyezi Mungu na mtume wake wanapotoa wa uamuzi ni wa jambo fulani kitu fulani halali kitu fulani ni haramu kipande hichi cha aya kikemkusanya bwana mtume sallallahu wa wasallam na mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hili ni kwa sababu mbili sababu ya kwanza litaadhimi amrihi sallallahu alaihi wasallam ili kutukuza daraja ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pili ni dalili bi anna qada'uhu qadaa Allah subhanahu wa ta'ala qalu uamuzi au toa wao bwana mtume sallallahu kuna mambo katika sunna yani imepokewa katika hadithi ndani yake ni wajibu ni haramu ni mandugu ni mubah ni makuru. kosiki la kitu asemayo mtume ni optional Ukitaka utafanya usipotaka ufanye la kuna mambo ya lazima kutekelezwa kuna mambo ni lazima kuepukana nayo hapa ni muhimu kuchambua ahkamu shar'ia ahkamu shari'ia ni mambo matano Mwanzo ni faradhi au wajib. Na faradhi au wajib ni lazima utekeleze Usipotekeleza wapata madhambi Ukitekeleza pata thawabu Pili haram ama mahbur, Usipotekeleza Wapata thawabu ukitekeleza tendo la haramu upata dhambi Tatu ni sunna au mandub au nafila Tendo hili wahimizo kulifanya ukifanya upata thawabu usipofanya upata dhambi mfano tahiyatul masjid qabliya baadia saumu za sunna ayamu bi 4 makruhu ukiliepuka upata thawabu ukilifanya upati dhambi kisha kuna mubah ukilifanya upati thawabu ukitolifanya upati dhambi unkula chakula kizuri unkula biriani upati thawabu upati haramu wama kana li wala mu'minatin Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna yakuna lahumul khiyaratun min amrihim Ikisha tokawamun kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume mu'min hana khiari hana choice Samimi, lakini naona hivi wewe nani Muumba akasema mtume aliyetumwa kutoka kwa Muumba atakubalishia we huna tena khiari wamnyati allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina atakaye muasi na mtume wake huyo amepoteza amepotea upotevu uliyo mbali ndugu zangu waislamu leo twaishi katika ulimwengu wa kimagharibi fikra zetu Zimeashirika na fikra za kimagharibi hasa concept ya freedom kila mmoja aona mimi nina choice ya kuchagua hili nataka hili sitaki kiasi ambacho muislamu afika mahali aambiwa Mola wako asema hivi yeye asema lakini mimi naona hivi muislamu alazimika awajibika kujifunga na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madamu umepiga shahada, madamu umetamka kalima. Basi yote yanayokuja kutoka Mwenyezi Mungu na mtume wake lazima ujifunge nayo. Mtume Allahu alayhi wasallam. Katika hadisi iliyopokewa na Muslim kutokwa Abu Hurairah Allahu anhu اسْمَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا بَادِرُوا أَيْ سَابِقُوا وَسَارِعُوا فَيَنِي حَرَكَةٌ بِالْعَمَلِ أَيْ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَكُجِشْغُلِشَا نَ مَتْنْدُ مَمَا قَبْلَ حَيَاجَ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ هِيَ كَقِطْوَ الْلَيْلِ الْمُظْلِمِ qat'a hii ni jam'u ya qat'atin kabla haijaja fitna mtume atusawirishia sisi kwa kupiga mfano ya uovu wa fitna hiyo ni kama usiku wa giza giza lenyewe jeusi Uweusi wake ni weusi mkali mfano huu watupelekea sisi kutambua zama za fitna zama ambazo za adami tabayyunis-salahi wal-fasadi fiha mpaka mwanadamu akachanganyikiwa zuri lipi ovu ni lipi zama zama chafu mzama zamwanadamu kugurika na dunia basi mtume sasa anasema fanya haraka ewe mumin kufanya matendo mema kabla zama hizo hazijaja yusbihu rajulu muumina wa yumsi asubuhi mtu ni muumini imma mausufan bi asli al-imani au bi kamalihi ameinuka labda ni muslimu kihakika au amekamilika imani wa yumsi ikifika jioni ni kafiri imma hakikatan amekufuru au kafiran linneema akanusha nema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au mushabihan lilkafara amekujifananisha na makafiri milendo yao mfumo wao fikra zao au amila amalan amala alkafir au ametenda matendo ya makafiri ndio yusbihu rajulun mu'mina wayumsi kafira wayumsi mu'mina wayusbihu kafira jioni ni muislam akipambukiwa na asubuhi ni kafiri qila al-ma'na yusbihu ma harrama Allah yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha yeye amiharamishe. Lakini kwa vishawishi, kwa vitamaa. Asubuhi ikifika yale ambayo jioni ya akazi asazihalalisha. Ndiyo leo. Utambiwa kuna Islamic bank. Leo kuna sports pesa kamari, leo kuna kila aina ya vishawishi vinavomkoroga kichwa huyu mwanadamu ya bi'udinihi bi'arad min ad-dunya auza diniyaki muradi wake huwa wa ta abadili misimamo bi'arad min ad kwa in mapato nuni ya dunia ambayo ni temparari wauza akhirata yako ambao neema yake ya kudumu, neema ukiilinganisha na hii dunia si lolote si chochote kondogizangu wa islamu tufanye ni shime tujifunge na sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na tufanye haraka katika kutenda matendo ambayo ni mema mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mfano kwetu sisi alikuwa ku hacheleweshi amaliaheri yoyote kama nilipokea al-bukhari kutoka hukba atsema sallaitu waraa an nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil madinati al-asr atsema moja aliswali salla ya alasiri nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ni imamu yeye ni maamuma fa sallama thumma qama musri'an mtume akatoa salamu baada salamu ndio akasimama akatoka na kawaida mtume sallallahu alaihi wasallam yetufunza ukitoa salamu ka kidogo zipo zile adhiya katika mafurathi allahumma antas salam mpaka mwisho allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ziko zile azkari mtume akainuka haraka rikaba riqabannasi akaanza kuruka ruka mabega watu. na kikemea ye. mpaka siku ya juma ajawimbaralimuona mtu akiruka watu akamwambia kaa waudhi watu na kupata madhambi Natoahimiza tukija mapema siku ya Ijumaa tujaze nafasi za mbele. Tukiwacha anayokuja kuchelewa asiona nafasi ataanza kuruka ruka watu. Ila baadhi tujarini nisaihi Mpaka kwenye rumu za baadhi ya wakeze. Fafazia fazi min sur'atihi. Fafazia fazi yaikhafu wa masahaba kwa namna nilivyoinuka kiharakati waona kuna hatari fulani bi maana maswahaba walikuwa kwa kumosoma mtume mienendo yake kwa karibu ili wamuige ile hali kawashtua eh kuna nini kuna adhabu kuna aya ya ikabu imeshuka fa karaja aleihim faraa anahum ajibu min suraatihi alfotopo nyerumu za wakeze akaja msikitina kadegea tena akazuru zile nyuso zimeshangazwa na namna alivoinuka kwa haraka akahisi pana umuhimu wa kujieleza ndo kiongozi yoyote ukafanya jambo bila kuandaa wafuati ua panahaja uaeleze au ama utawata maatani Mtume swallam akawaambia dhakartu shay'an min tibrin indana katika riwaya tibran min asadaqa amepewa kino cha dhahabu katika mali ya zaka na zamani hizo kwa hakuna baitul mali kama jengo akiweka nyumbani kisha baadaye akigawanya wakaritu an yahbisani Sema nkachukia itinishughulishe fikra zangu kwa sababu iko pending na yeye ana haraka anafupa aitoe ndio maana nyumbani haraka akaja nazo ili pate nini kugawanywa ngalia ile sura na mubadara ya bwana mtume swalla katika kati ka kufanya mambo yaheri asema fa amartu biqismatihi nikatoa amri gawanywe huyo ni bwana mtume swalla allah tuangalie masahaba zake namna ikija amri ya kutekelezwa waitekeleza haraka na ikija agizo la kukataza jambo fulani hukomeka hadithi iliyopokea wana al-Bukhari kutoka bi Aisha radhiallahu anha kalat يرحم الله نساء المهاجرات الاولى منغ او رحم وانواتك ومهاجرين واتقوا مكه هاولك كذا السابقات ولو تسلموا من ذم ذموا لما انزل الله وليضربنا بخمورهن على جيوبهن منغ لما اشكشا katika surati nnuri aya 31 na moja kuwa hawana material na wamegura hali zao za kiuchumi ni dhaifu hawana uweza hili halikuwa sababu kwa Mwenyezi Mungu sisi hatuna mpaka tupate tuta dha la asema shakakna muratuhunna fahtamarna biha muratuhunna ni jamu ya mirthin Nao ni alizari ni ile ambayo inaofungua chini mume huitwa kikoi mwanamke huitwa nini kirinda wakatukua Wakazipasua wakazifanya ndiyo nini ndio hijabu yao ndio stara yao ngalia ule uharaka wa kujifunga na sheria Mwenyezi Mungu pamoja na kuwa hawanacho kwa kusema Mungu mwenyewe wajua sina pesa ni udhuru wa kisheria huo leo kwa tafuta udhuru chungu nzima Nkisibabu tu ya kutofanya wala wajibu Haangalia na amri ya kukatazika amepokea nur kutoka Buraida kutoka babake kwa walikaa kabla haijaharamishwa tembo wangkaa grupu watu watatu au wanne walewa Ilipokuja aya kuharamisha pombo ya ayuwal ladina amanu inma al khamru wal maythiru wal ansabu hii ni katika suratul maida 50 91 mpaka fa hal antum muntahuna wakasema intahaina rabbana tumekoma alio kwenye glasi akamwaga ya kwenye mabudigia yale ya zamani ya udongo wakayamwaga wakavunja mpaka Madina pakawa kuna mito ya tembo iliyomwagwa tawakusema la tutawata kido kidogo sisi ni tukwa addicted kuna withdrawal syndrome ile nguvu ya imani kwa hii ni haramu ni mekoma hizi rehabu nyingi za madawa ya kulezia nimekwenda nkawauliza nyenye mwawatisha watu kidogo kidogo anayeponda kule pei drugs kidogo kidogo naomba success rate yenu ni ngapi ananiambia 95% waregea kwenye drugs yenye kumfanya mtu kukomeka ni ile nguvu ya imani na utaji mungu ndugu zangu islamu tujifunge na sheria ya Mwenyezi tuwe ni watu wa kusalimu amri ikija agizo litokalo kwa Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala mwisho kuna maombi mawili ya kwanza ndugu zetu wa Somali tutatangaziwa kuwa darasa ya tafsiri ya Sheikh Mahmoud itaanza leo pili tuna ratibu wetu ambaye ana mgonjwa inshallah ametuomba tumwombe Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala amsaidishie yake katilabaini كل mwenyezi Mungu ampe shifa ربنا taqabbal minna innaka antas-samiul alim wa tub 'alaina ya moulana innaka antat-tawwabur-rahim wa sallallahu 'ala muhammadin wa 'ala